wat is tyd 19.05 en internet tyd 07.05 so of Suid-Afrikaanse tyd of Central African Time. Jy moet nie weggaan, hy is by die rechte plek by Net Radio SA. Net Radio SA. En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za En op ons webwerf al die relevante of nodige informatie wat jy nodig het rondom hierdie internet radiostasie daar is inlichting soos die name van die omroepers die programme waarvoor jy verantwoordelik is tye van uitsending en dan is daar ook een archief en in die archief kan jy altyd gaan kyk na vorige uitsending en dat kan jy soms zo so online Luister of aflaai en dan later daarna luister. Net radio SA's, internet radio, en nou saai wereldwijd uit. Dit wil sê, enige mens, enige plek op aarde is in staat om nou hier te kan luister, in te skakel en na hierdie uitsending te luister. Maar dan moet die mens na die inlichting hee van die radiostasie en die webadres en so meer so as jy weet van iemand wat graag zou wou luister en wat sal kan baat vind by ons programme in die aan oordenking waar ons die woord van die Heere oordink dan noem ons dit soms Israel van die Bijbel of Stem van Hoop of dan ook Bijbels meditasie dit maak dan die saakjes altyd maar bezig om die woord van God te oordinkt, en daar oor te mediteerd bepijns. En daarom is jy baie welkom oor, waar jy ook al vandaan inskakel, of jy hier in Zuid-Afrika is, een van ons stede, of ons dorp, of die platteland, of plaas, en of jy in die buitenland ingeskakel het. Baie welkom oor. Wonderdlik om te weet, dat mense hierdie tyd van die aand kan inrug tyd uitkoop om saam te bepyns oor die woord van die Heere. maar is altyd wonderlik, want dan weet die mens, dit is persoone wat het nou ernstig met God bedoel. Godrie enig, Vader, Soon en Heilige Gees. En ons is van hom julle mal afhankelijk, totaal en al afhankelijk dat hy vir ons help, enerzijds om te praat hier, van my kant af, en anderzijds het ons daar die kant luister, en as jy by ons sletskamer inskakel, en as jy ook verskrikkelijk welkom, dan weet ek minstens dat jy hier is, maar jy makkelijk om het te vind, as een mens by Facebook of blad sien ek sommige vertalings daarvan, daar ingeskakel is, en kyk een mens maar net, daar wat mens kan soek, daarin sit jy dan net radio SA, en dan sal jy hier na die kletskamer begeleid word, iemand sal jou inlaad. Dit is baie welkom. Omdat ons wereldwijd uitsaai, groet ek gewoon ek in een paar verskillende tale, Bin begin gewoon met die Russische taal, en al die woorde is maar min of meer om net hallo te sê, Zrafutja en Privet in die Russische taal. In die Arabische taal sê ons Salam alikum, of mens kan sê Mergaba, of hy kan ook sê Alain, was Salam afhangende van die streek. En in die Duitse taal, Goedenavend, Shalom in Hebreeuws, Grieks, Kalimera, Goeie hand, Afrikaans, good evening. en die Engelse taal en ek hoop is nou rustig en jy kan ontspan, ek hoop dit rechtig dat jy kan ontspan die iwers kan sit en rustig kan wees of kan le en hoop ek my stemkwaliteit is van so aard dat jy ook dit rustig sal kan vind en dat jy kan concentreer, maar ons gaan in die altyd praat, jy gaan ook muziek luister en ek weet nie of jy van julle al gehoor het van Billy Graham Dr. Billy Graham, wat oorlede is daar die groot internationale prediker op die ouderdom van 99 jaar. Kom ons luister hier na Elk Ryddaard, wat door sy kruiseidsangers of tydens een van sy kruiseids, dan soos dit ek noem, het gesing het. Some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art.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 schakel by Net Radio SA Net Radio SA en luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaai saai hiervan uit Airene, die stad van Vrede Pretoria, Suid-Afrika Spie welkom hoor, ek hoop jy is rustig ons oordink God en alles wat met God te make het alles is in elk geval Een skepping van God. Nou was niks, en uit die niks het God die ganse heelal aan sy geroep, en houd het alles in stand, hier sy machtige woord. En hoe wonderlik is dit nie om as sy kind sy stem te kan oorneem, te oor wanneer God met die mens praat. En ek denk vir daardie rede moet die mens soms maar stel raak, en jou tot rust breng, jou lichaam en ook my sy siels wat David dit so mooi vir ons stel, <coughs> dat hy sy siel tot bedaring gebring het soos sy moeder a kind tot bedaring breng want die mens moet alles probeer vergeet, dit wat jy nou vandag alst my bezig was alles wat jou denken gevul het en wat maar so baie vlak in een bewusheid lewe, en mens moet het willens en wetens doen om tot bedaring te kom, te rustig te wees. Nou, as een mens dink in termen van God, die Godheid, en die dink in terme van die kroon van sy skipping, die mens, en hoe wonderlik die mens geskapen is. Daar recht in genesis een mens nou lees hoe God geskap het en elke keer dan was dit goed, dit wat God geskapen het. Maar al die dinge wat God geskapen het, het maar as gevolg van die zondeval achteruit gegaan. Die hele skeping, sig, saam. En daarom is dit vir ons wonderlik om uit te sien na die oomblik wanneer een mens weer totaal en al herstel sal wees, wanneer alles weer normaal sal wees as een mens dit daar die woord kan gebruik. En dis wat God in een mens doen, is om alles te restoreer, dit wat verkeer te gaan het. God is elke keer as een mens die geskiedenis van die bybel doopbouw, die heilsgeskiedenis, dit wat God mee bezig is, vanaf die zondeval tot nou toe, dan is dit om te restoreer, om die goed wat verkeerd te gaan het, om dit recht te stel. En so met die mens in jou eie verhouding met God, het mens ook tyd maak om rechtig met die Heere u oor te praat en vir om te vra om die dinge wat verkeerd gegaan het in die mense lewe, dit wat jy ook geërf het, dat die here dier sy wonderlijke woord vir ons in sy groot genade en barmhartigheid sal help om ons te restaureer. Want dit wil God graag doen en dit het hy ook alreeds betaal voor met sy eie lewe. En as mens nou kyk na die skepping van die mens, en kyk na die mens, binnen in die mens, en die mens is so wonderlik gemaakt, dat baie dinge wat die mens nou nie kan sien nie, wat eindelijk maar so mikroskopies klein is, dat jy met die elektron elektronmikroskop daaronder moet kyk, want het soveel keer moet vergroot En die uitstekende navorsing wat gedoen is dier twee wetenskapelikes rondom een mense cel. Ons weet ons nou, ons het verskrikkelijke klomp cellen, triljone, triljone, ek ben daar nie veel met al die getalle ophou nie. Maar triljone en triljone cellen, waaruit ons bestaan. Wat mikroskopies klein is. Maar ons weet hoe dit lyk mens kan so min of meer een vierkantige vorm, dit is nou nie rechtig, helemaal vierkantig nie, maar dit is min of meer, en daar in die middel in van daar die vierkantige vorm van die cel, daar is die celkern, en binnen in die celkern, daar is ons DNA, en alles is daar opgeskryf, rondom ons, elke liewe dingekie van ons, elke ding, omdat ons elkeens so absoluut uniek is, is alles daar neergepen. En word ons uit van uit daar die DNA, word ons opgebouw, en word ons in stand gehou as mense. En bovenhalve dat dit het nou gaan oor die opbouw en die stand hou, gaan dit ook oor die feit dat die mens specialistselle in jou het, En dit is altyd interessant om te sien, om te merk, dat dit 12 soorte is, wat een make het met die mens, die mens ons weet onmiddellik, as jy daarvan praat, en denk ek, meeste van ons weet, dit gaan oor jou gezondheid, jou imens Wat die hele aan die vech is, vir die instandhouding van ons lichaam en ons allemaal is bewus daarvan, ouwe mens raak, hoe raak jy daarvan bewus dank ek, van die feite dat die mense lichaam, aan die lichaamskrachte, en alles wat daarmee gepaard gaan met jou mens wees, dat het achteruit gang, maar toch is dit so, dat die ere, sê as die mens op hom wacht, en die mens moet, daar oor nadink, oor wat dit beteken, gee hy nieuwe kracht, so dat ons, soos arend ons hier weer terugvind. En dis maar net Godse genade, dit kan iets anders wees nie, dit kan nie wees as gevolg van jou eie wonderlijke wil en enthousiasme wat jy ook al vir die lewe het nie. Maar dis maar God en sy groot genade, kom ons dank aan die blinde Bartomeus, dat daar buitenkant hierdie goed gesit het, Toen Jezus op pad was van Heere Goe naar Jerusalem toe. En om aangeraak het en dat hy om genees het, dat hy weer kan sien. Het is net baremhartigheid. En Bartomeus het het ook gewet. Daarom het hy Jezus angeroep as die soon van David, as die Messias, toe hy gehoor het van die feit dat Jezus daar verby stap. So moet elkeen van ons ook maar gebruik maak van hierdie geleentheid om soos die blinde Bartomeus ons geleendhede aan te gryp. So in die Latijn is daar een mooie uitdrukking van Carpe Diem, wat beteken gryp die geleendheid aan. Want het is nie altyd dat een mens sulke geleendhede het nie, want eindelijk is net nou een werkelijkheid gister en 2 ure gelede en 2 minute gelede en 2 secondes gelede, is nie meer een werkelijkheid nie. Mare is ook nie werkelijkheid nie. So kom een mens maar moet sê, dievee, die jou verlend is, God wil. En terwijl een mens nog lewe, sou ek andraai, dat een mens die geleentheid elke oomlik, dat dit tot jou beskikking is, omdat ons ook maar aan tyd gebonde is, en aan programme, en aan ure, en so meer, so dat wat jy wil doen, moet jy maar inpas, ek doen gewoon ek, as dit vir my moeilik is, wanneer die weer dit ook toelaat, naat het na nou nie toegelaat, he. dan gaan ek so stapdraf hier na die plaas, so om en by 5 uur se kan, dan is ek daarom so gerieflik voor 6 weer terug, net om weet ek kan gereed maak om, Jy die program aan te bied. So is die heel tyd, is jy gebonde aan tyd. Altyd, heel tyd. En daarom, dat ek andere mens moet vir jyself tyd uitkoop. Terwyl daar nog tyd is. En terwyl die mens nog lewe. En terwyl jy nog, nog gezond genoeg is om dit te kan doen om die naam van die Heere aan te roep, soos wat Bartemees dit gedoen het. En tyd maak, soos ek sê, tyd uitkoop, want ons allemaal het, maar net, 24 eer. En hoe mens daar die tyd nou gebruik, dis weesheid. Kom ons luister weer na Billy Graham's Kroetsite, he's got the whole world in his hand he's got the whole wide world in his hands he's got the whole wide world in his hands He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the sun and the moon in his hands. He's got the wind and the rain in his hands. He's got the big round world in his hands. He's got the whole world His hands. He's got the sinner man in his hands. He's got the sinner man in his hands. He's got the whole wicked world in his hands. He's got the whole world got the tiny little baby in his hands. He's got that wee tiny baby in his hands. Why, he's got the little baby and all the little children in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got you you and me in his hands. He's got you and me in his hands. He's got you and me, brother, in his hands. He's got the whole world in Ha. Hey. Is aan by Net Radio SA, luister na Dr. Tine Eilers wat uitsaai van uit Irini. Die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika. By ons program Kom ons sê oordunkang maar ook/Israel van die Bybel en ons oor die herstel van die mens, dit wat God in gedag het met elkeen van ons, nou die hoogtepunt van dit alles gaan, oor die verheerliking van die mens. En om die begrip van verheerliking of dan die woord heerlikheid te begryp met die mens, maar kyk in 1 Korintiers 15, daar verduidelik Paulus ons die begrip, die woord, en as mens nou kyk hoe hy sê dat die sonse heerlijkheid is nie die selfde die maan nie en die sterre is nie die selfde nie en die een sterse heerlijkheid verskil van die andere en dan weet ons dat gaan oor die skynsel daar die gloed wat uit een voorwerp skyn soos die son en dan die maan wat nou nie self die skynsel heet nie maar dat reflecteer en dan nou die sterre ook maar wat soos ons son is dat as mens nou luister na hierdie boek wat ek gewoon ek voorlees vir ons, Gideon Jobert, sy so die groot gedachte dan, sien ons nou wat sterre is, en dat ons son ook een sterre is. Selfde soort beginsel wat daartoe toegepas word, of van toepassing is. Nou ek en jy as mens, as ons die, re, die skrif nou recht verstaan, vanuit die verheerliking, Dan kyk ons na die Berg van Verheerliking Wat eindelijk die Taborberg daar in Israel is Wat ons maar somma net so per vertaling En per opskrif van een vertaling En van een paragraaf die Berg van Verheerliking noem Maar die berg Bergse naam is nou nie dit nie In die Engels praat hulle van the Transfiguration the Mount of Transfiguration waar Jezus nou van gedaante verander het, terwyl sy drie disciples, Johannes, Jacobus en Petrus, daar by hom was, toot hy van gedaante verander, en het hy begin skyn soos die son. Nou mens let nie altyd op, wanneer jy lees nie, mens lees en omdat jy het altyd al van tevore gelees het, denk ek lees my selectief, en soms dan, kom daar die skrifgedeelte skielik, na vore en lewe dit, en het het vir mys nieuwe betekenis, en dis maar wat gebeur, as mys nou, sou dink in termen van, die verheerliking, en wat met ons gaan gebeur, dan is men seker dadelijk geïnteresseerd om te kyk na hierdie gedeelte wat op die taborberg plaasgevind het, waar Jezus van gedaante te verander het en begin skyn soos die son. Maar dis nou nie net Jezus nie, ons weet, want die mense argument kan makklik gaan, maar ons ons is nou nie Jezus nie, wat nie een goeie argument is nie, maar nogthans, nou weet ons van iemand anders hier op die aarde, in die boek Handelinge, Stephanus, wat gestenig is, en terwijl hy nou hierdie leiding ondergaan, en mense naam gekyk het, het hy ook van gedaan begin verander, en begin skyn soos die son. So dit is nie net Jezus nie, dit ook nie net Jezus en Stephanus nie, maar dit is ook een ander persoon, juist in die oud-testament, Mooses wat op die berg Sinaai was, waar hy die woord ontvang het, die toera, die wet, en terwijl hy daar afgeklim het, was hy nog nie daarvan bewus nie, maar die mense wat ondergewag het, en met hom gepraat het, het vir hom gesê, maar die weet is wat bezig is om met hom te gebeur, dat sy gezicht is bezig om te skynsie die son, en hulle kan nie so in hom kyk nie, in sy gezicht kyk nie, en hy moes een doek oor sy kop gooi. So dit is nie vergesog om te dink dat ons geskyn het nie, dat dit die staat was waar in die mens omsel bevind het, in die tuin van Eden he, Adam en Eva, dat hulle bedekking was hier die skynsel wat hulle gehad het, dat hulle so geskyn het, soos die son, of soos wat Daniel ook vir ons, ons gaan skytter en skyn soos die sterre, vir ewig en altoos. En dis waarmee God eindelijk bezig is in ons, is die herstelwerk in ons, daar die restauratie. En die wonder van dit alles is, dat God het self doen, ek en jy kan dit nou nie doen nie, ons kan ons self net tot beskikking stel, van God en ons kan die wens uitspreek, net soos wat die Bartimaeus dit gedoen het. Hy het, toe Jezus van hom vraag, wat moet ek vir jou doen, het hy hier die wens uitgespreek, dat hy kan sien. So mens moet een verhouding heen met God, mens moet met hom praat, mens moet rechtig met God, drie enig, praat mens kan verval in godsdienst, en byvoorbeeld godsdienstig op jou knie staan, waar jy bid ook al, en maar sommer maar net een ruimte opse, soos wat jy nou maar gewoond is om het te doen, sonder om eerst rechtig met God te praat. Mens sal daar die disipline moet aanleer, en die begeerte moet hee, om werkelijk met God direct te praat. Want dit is moendlik, dit het moendlik geword met die kruising van Jezus. Dat daar die skuits meer afgebrek is, dat ons direct toegang het en ons kan praat met God. En dit moet die mens ook doen, Natuurlijk met respect met achting om te weet met wie ons te maken het. Dit is my altyd wonderlik dan ook wanneer ek dink hoe God een mens help. So is die feit dat God drie enig vader, sê en heilige gees een naam het en dat ons nie eers weet wat sy naam is nie. Ons kan het skryf in die brews met die HWH maar daar is nie boekale in die tekst nie. So mens weet nie om het uit te spreek wat eindelijk maar goed is dat ons dit nie weet nie want ons is nie veronderstel om die naam van die Heere God uitelik te gebruik nie. So mense dink ek moet jouself gedissiplineer kry om dit wel so te doen om met om met God een gesprek te hê. En dit kan ook nou nie net beperk wees tot wanneer 'n mens op jou knieë staan en besig is om te bid sê maar jou aand gebed dan te beoefene maar dat een mens eindelijk die heel tyd aan God moet dink en hom moet raadpleeg en besluiten wat jy moet neem ek weet dis nie altyd mootlik nie omdat die mens soms reflectief optree of reflexief dat jy sommer sonder om te dink en sonder om in nadenke te wees, daar oor na te dink, weet, in die oomblik, somme net, dan, te reageer, dit wat ons maar meeste van die tyd doen, maar dit waar, wanneer dit dan ter sprake kom, een geest vervulde lewe, wanneer God die Heilige gees, so van ons besit kan neem, dat ons onder sy leiding leef. Soos die skrif sê, amal wat door die geest van God gelei word, is kinders van God. So in die herstel hiervan, denk ek moet die mens daar aan aandag gee. Mens moet daar aan denk, omdat ons aan die eeuwigheid moet dink, en mens kan nie net aan die tydelike dink nie, ons moet aan die tydelike dink, en ons het tydelike dinge wat ons moet doen, verantwoordelikere wat ons moet nakom en so meer, maar dit is net alles tydelik, dit gaan voorbij, daar kom een eeuwigheid, en dis waar voor ons gereed wil wees, en dis waar waarvoor God ons ook wil help, dat ons daarvoor, gereed kan wees, want daar is die skrifte te veel om op te noem dat een mens moet gereed wees dat die dag jou nie skielik oorval nie soos barensnood een swanger vrou oorval nie soos skielik sê Jezus gaan dit plaas vind en as die mens dan nou nie gereed was nie, dan sal jy ook nie gereed wees nie want jy kan nie nou in daarie oomblikke dan iets daan doen nie want dan is tyd nou voorbij. Nou hier by my le 'n boek met die naam van dis hier dis a Duitse boek, Duits geskryf met die naam van biofotonen wat ons in Afrikaans biofotonen noem. Omtre dit maar dieselfde woord. En dan, das licht in ons rin cellen, wat betekent die lig in ons cellen. En dis een wetenskapelike boek, en redelke dik boek, nogal klein skrif, die fonds wat hier zo so gebruik word, is redel klein, en uit 500 bladseien. En dit is een gedetailleerde studie rondom die feit dat in ons cellen wat ons daar nou van gepraat het, die triljoene cellen wat ons het, is daar ook fotone in, biofotone, daar is fotone. Nou fotone beteken eindelijk lichtdeelkies soos wat ons nou praat van een lichtstraal is, wat ons nou vinnig so sien, maar wetenskapelik opgebreek en dan in wetenskapelike termen verduidelik is dit lichtdeelkies, dit is klein mikrodeelkies wat beweeg en wat vir ons dan nou skyn. Nou hierdie boek met sy 500 bladseie, wat wetenskapelike werk is, sê dat ons in ons cellen het ons sylke fotone, sylke lichtdeelkies, hulle is daar. En die persoone wat verantwoordelik was vir die ontsyfering van ons DNA, alles wat aan op DNA opgeteken is, ons het nou 23 pare kromosome, waarin ons DNA ons self nou beskryf en elkeen van daar die specifieke 1 en 23 1 en 2 en 3 en so aan tot 23 het specifieke werk funksies wat daar die bepaalde kromosoom dan 1 of 2 of 3 of 23 dan nou moet doen maar die wetenskapelik is wat dit vir ons nagevols het gesê, ons kennis is verskrikkelijk beperk hierin, want dit wat ontsyfer kan word, maak maar een klein persentatie uit van die wertelike inhoud van ons DNA. Daar is groot groot dele, wat nie ontsyfer word nie, wat ook nie gelees word nie. Ons weet ons nou, Die DNA rol af en die een deel gaan dan door die kernse wand en die gaan in die cel en word daar dan gelees. Al die inlichting wat in die cel, wat in die DNA's word nou dan gelees. En volgens daar die voorskryf word ons lichaam gevorm, en alles word in stand gehou. Maar sê hierdie wetenskapelik is vir ons, dat daar is baie van die inlichting, wat glad nie gelees kan word nie. Dit word nie onzuiver nie, dit word is nie vertaal nie, dit word nie gelees nie. En deel van hierdie, het te make ook met die biofotone, vir die feit dat ons nie skyn nie. Dit omdat dit nie geactiveer is nie. Nou, dit is altyd wonderlik om te weet dat Godse woord, wat alles geskip het, herskip ook in ons, in hierdie restauratie proces, soos wat ons die woord van die Heere bestudeert, en God aanbid, ons moet dit nooit vergeet nie, ons jylle lewe, moet eindelijk gecentreer wees, rondom God aanbidding, so dan nou, nou daar oor praat, daar die vier weesens wat rondom die troon is, die een wat lyk soos een mens, en die ene wat lyk soos een kalf, en een arend en een leeuw, dit het het spesifieke betekenis, in die, omgang van die mens met God is daar hierdie persoonlijke verhouding wat ons met hom moet hee en ons self in sy hande plaas en ons aan hom toevertrou soos wat Bartomeus het gedoen het, ek is zeker hy daar op sy knee gaan staan voor Jezus Toe hy vir hom gesê ek wil graag sien en Jezus aan hom geraak het en hy kon sien, wat hy nooit tevore kon doen, he, so, dis die herstel, dis die restauratie werk, daar die preenkie, van, as dit nou so is, as ons dink daar buiten kan dierig, Bartomeus wat na Jezus roep, Jezus wat sê, laat hy, laat hy na my te kom, en Jezus wat om aanraak, daar die preenkie, is eindelijk die die volledige prentjie van God en sy bemoeienis met ons, die herstel, die dinge wat my on ons verkeerd geloop het, maar die begeerte wat hier by een mens is, om na Jezus te roep, soos wat die skrif sê, allemaal van die naam van die Heere anroep sal gered word, want hier die initiële ding, van dat jy wil moet uit jou kom, want jy sal onthoud dat Jezus na Jerusalem sit en kyk het, En gesê het Jerusalem, Jerusalem, hoe baiemaal wou ek jylle by mekaar maak soos hy in haar kijkens onder haar flerke, maar jylle wou nie. Dit is waar ons moet werk, dit is waar aan ons sal moet aandig gee in ons verhouding met God. is om om ook te vraag om aan ons wil te werk, dat ons die dinge wil doen soos Paulus sê, in Filippense, dit is God wat in ons werk om te wil, om aan my wil, en my wals kracht, om daar aan te werk, want dit is baie noodzakelijk, dit absoluut noodzakelijk, want een wens kan een besluit neem, sê nou maar dat jy wil gaan draf, sê nou maar, dit is nou een besluit, kom ons sê jy wil, volgende jaar, dan defie, wil jy aan die kommerheids gaan deelneem, en dit gaan draf, nou verstaan, dis een walsbesluit wat jy nou neem, maar daar is een klomp goed wat jy moet doen, wat by hierdie walsbesluit moet inhak, soos dat jy moet, jy moet iets he, waar moet jy nou eerst, sê, sê maar gaan stap, en die mens sal moet kyk na jou voete, want, Daar is een paar komponente hier wat nou belangrik is, as jy nou sal wil begin stap met die oog daarop om te begin draf. Is dit jou voete? Mense, voete moet jy nou kyk, want as jy hulle seer maak, dan kan jy niks doen nie. Jy kan nou nou nie mank mank stap nie, want dit gaan nie werk nie. En dan het jy spiere, en dis gewoon goed om jy spiere net voor jy nou gaan stap, en daaraf dat jy dit net strek, daar die bepaalde en bekende strekoefeninge wat die mens doen, alles, dis vat net 5 minuut in, wat minder is dit, net om te strek, dat jou kuit spieren net strek, en jou hamstrings, ek kan daar nie onthou vannig, onthou wat is dit nie, dat jy hulle ook net strek, dat jou beent te vat, en jou knie so teen jou baas op te trek, na die strek oefening, dis, dis goed wat die mens moet doen, dat jy kan het nie net, sê jy wil gaan draf nie, en jy doe nie hierdie bepaalde goed nie, en die rechte skoene, skoysel moet hee, so dat jy voete nie blaas ontwikkel nie, of seerkry nie, en dan moet die mens ook daarom gemakkelike kleren aan hee, en wat ek by my het, is ook een botel nog met water. So, ek klomp goed, wat die mens nou moet, moet beplan, en dat dan nou sê, 5 uur is jy nou gereed, of 5 minuut voor, 5 uur nou, val jy nou hier in die pad, en dan doen jy dit nou. So, dis dinge wat die mens moet aan andag is die praktische kant, van die godsdienst en die geloof, Omdat Jacobus ook vir ons sê, geloof sonder die werke is dood. Dit is rarig van geen waarde nie. Daarom in ons geloof, kom ons denk nou weer net aan Bartemus wat daar sit. Sê nou maar, hy is daar homself gesit en sê maar, hy gloer die Jezus kan hom genees, maar doen niks nie. Dan sy daar ook niks gebeur het nie want hy het geroop en hy het aangehoud mense het om op probeer keer, maar hy het aangehoud om te roep. Nou, dit sê iets van dit wat in die mens aan die gang is, en hier die uiteindelike wonderwerk wat hy deelachtig geworden het. Chris Tomlin sing vir ons, I will rise. peace I've come to know though my heart and flesh may fail there's an anchor for my soul I can say it is well Jesus has overcome and the great breaks to lie and the shadows disappear and my faith shall be my eyes Jesus has overcome and the vir my om jou te groet hiervan uit Eirene stad van Vrede en dan D.V. As daar om morgen is, D.V. D.V. die volente wat dan donderdag is dan is ons tykie so hier aangeskuif na 20 uur toe. So ons dan nog lewe op die morgen, dan sien ek jou weer daar die tyd, as die herese genade dit vir ons dan so toelaat en mag jy wonderlijke nachtrus ervaar mag jy die vrede van die Heere wat alle verstand te boven gaan ervaar en die liefde van God en die barmhartigheid van God en die troosvolle gemeenskap van die geest van die Heere met ons wees totdat hy weer kom Shalom